Страданията пречистват и развиват добродетелите. Една сестра попита, учителю, кой е пътят за пречистване на човешката душа? Един от пътищата е страданието. Страданията причиняват едно голямо благо, понеже без тях човек много ще пострада. Без страдания човек може да ръждя са. Навсякъде в природата има страдания. Птичките нямат нито печка, нито юрган. Растенията са забучени с главата си в пръста. Вижте, радостта е признак, че си чист, а скръпта показва, че си е изгубил. Понеже човек е слязал да работи, станал е нечист, окалял се е. И като излезе от работа, ще се очисти. Както някой, който излиза от трудника, понеже там е почернял от въглишния прах. Като си болен, зарадвай се на болестта. Толстой казвал, че след всяко боледуване има просветление, нова светлина идвала в него. Всяка болест е генерално пречистване. Страданията са едно спомагателно средство за възстановяване на здравето. Чрез болките човек се пречиства и тогава душата разцъфтява. Изобщо, чрез страданията, човек расте. Има защо да се живее, да се мисли, да се работи. Докато човек е бил в плен и робство, той е учил едно, а сега ще учи друго. За да дойде в човека по-голяма светлина, трябва тялото да премине през едно пречистване, за да можем да я възприемем. Така прегарят някои отайки и се каляват нервите. Страданията са филтър, който филтрира всички мисли, чувства и постъпки. Страданията са огън, който пречиства, а чистотата е закон на живота. Без чистота не може да има живот. Човек да се радва не на страданието, а на резултатите, които ще дойдат след това. Неразбраното страдание се старява. За това разберете страданието научно. Дойде ли? То внася сериозност и чистота. Една майка имала деца, които не я слушали и тя турила гугла на главата си, дегизирала се така и влязла в стаята. Дечицата се оплашили. После, когато майката се върнала при тях със своите си дрехи, те й казали, «Майчице, дойде едно страшилище, щеше да ни изяде». Тя ги успокоила. Като ме слушате, то няма да идва никога повече. Сега нашата майка разумната природа, когато не я слушаме, прави се на страшилище и така ни посещава. Чрез страдания, болести и други, човек добиваме кота, става милостив и състрадателен. Това не ще каже, че ще желаем болести. Това не ще и каже, че няма да се лекуваме, но щом дойдат, ще знаем значението им. Страданието е един ангел с работни дрехи. Страданието ще те заобиколи с един кръг, за да не те подчинят и да те оставят на мира нисшите, тъмни същества, които се навъртат около теб. При страданието ти повдигаш създанието си и така се освобождаваш. Ти се окрасяваш с нанис от елмази, и смяташ да излезеш навън. Но като дойде страданието, не излизаш и няма кой да те обере. Направете превод, защото много добро намерение има страданието. Някой път, като го накара да те бие, то удря, но удря с любов. Агрономът нали обрязва лозата и дравчетата? Също така и вие всички сте обрязвани. Това е страданието. Ще ви дам две формули за сутринта. Аз мога да любя. Аз мога да съм благ. Днес ще обичам Бога. Ще обичам всички хора. За Бога днес всичко ще извърша. Аз ще живея добре заради Бога. Моят ум трябва да бъде светъл, защото Бог иска това. Ще ви дам една формула за страданието. Когато си неразположен или в мъчнотия, кажи си, Бог ме обича и аз го обичам. В Бога всичко е добро.